دا په مانو چې کوم ډول زون باندې راتو بل چې کوم ډول علم ته دي یو علم چې نه یو علمي عرفاني دي علمي عرفاني یعنی علم په معنا د معرفت باندې علم چې کله په معنا د معرفت باندې وي بیا چې کوم دار نو متاذي کیږي مقبولنه ته یا بمانه لا تعلمون شيئا ده نه لا تعارفون شيئا تاسو متاديكي يومه فول ده تاسو متاديكي چاته دوه مو فولنه ده عالم تو علمي دا متاديكي مفوله واحد تا او عالم تو چې کوم دینو شي په معنا ده په قلبې ده پوي په معنا باندې د فهم په معنا باندې به بیا متاديكي چاته او عرفانه د علمي عرفاني, عرفاني بحث وسټرادي وجدان وجدتو وجدان دو قسم یو وجدان احساسی دی او بل وجدان ظاهری دی تکته او شپسېګر دی او ويمومي تا وجدتو زیدن زید ويمونته وه تا متادکی کیږي چاته واحد تا وجدان یې څه وجدان احساسی چې ګندر نو تا وجدانی قلبي چې دی نو متادکی کیږي ریم چې کمنو یو قسم وجدان دی وجداني قوتي وجداني قوتي وجود په مانو باندې راځي د وجود ناراضي لکه وجدا یجدو دی انا وجدا سچ یجدو نو تا په مانو د طاقت باندې سکیږي راځي فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين ف لمجد دغځ ک اومانانه دا هم ده چې فله جد چا دا وس نه رسي داپلی ما نه د کل بل ځ ک را ته زه و خ م خو را مجد کې فلم لم تجدو مع فمو لم تجدو مع بیایان دا دانې حسی هم جوړېږي متعد شو د مفی واحدته که نه خدا وې اقیم جوړېږي ولم تجدو ما چې ستاسو وس نه رسې په اوګوبانې یا شتننا یا بیماري وې ب نه را شي دا مطادېږي مکلی وااحته پوې جوونه شوي که نه و جانان نه ووي داې س مرات دی قبي مرات دی چې کوم دافاې قلو ونه دی زوان نه زوان نه حتو د دا درې وړه په یو ماه باندې را ځي سره ده عد نه عداهدو دا چې کمو په معه د زوان باندې را ځي معمولي معمولي فرقي زون کې کومرو یو طرف تر یو طرف شبی مرجوحي چې له ګرجهان زیاتې زونی او حسابتو کې دام چې کومنه حسابان دی دي سره خارجي مرجهات ملګري نوي بس نفس حسابان قلبي وی حسابان سی قلبي وی دغه خارجي څه چې کومنه موجود نوي زون دام چې کومنه قلبي دي خیال قلبي دی خدا اکثر و باطل که استعمالی گی یعنی چپا کمبسیز باندی گومان کڑه ده پای گومان کې ده غلطی پای گومان که ده سوی غلطی دیگه زعم سکی گی استعمالی گی پای گومان که اکثر سوی غلطی کنا لکا کون تون تا شریکان سو شو چیتاس وفی دعوی کو لی صحیح شو کنا استاس وفی دعوی ده شریکان وی کنا خود سنو چریکانو دا م چې کم دن په ماناد او په ماناد ژوند باندې راځي حاجه درا حاجه چې کم دن دغه ګومان په باندې راځي درا یدري دا په ماناد علم باندې راځي درا کی یدري دا په ماناد اشاره دي علم باندې جعل او جعل د یو جعل اعتقادی دی دویمز چی کامنینو جعل تسیری دی دل ده جعل اعتقادی مورد دی جعل کسو مانو راضي. دو یو رازی جعل اعتقادی لکا جعل الملائکت جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن ایناسا جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن ایناسا گرنی دی ی اعتقدو نگ ہے ی یا قده لري پهغ پرهشت با دی نو جالو ګرز نه دي کرتهولشي نه دلته جااله چا دی اعتقاد دی یعني اقسه لري اعتقاد لري وجه لري کا لکهه ده عتقدقادهشي وي به چا چې وي اعتخد دویم د به ماه دهسي یا را با دی هغه پا په تحویل کې را دي تردي د پر دا پالسه خللو کمو مشهورو غیرې مشهور ټول جي کري دي تزامتو بورنه دا و چې دی کنه زامتو کورې دا خپل قلوب مشهور شي شي دی مشهور او عدا او حاجات درا او جعل په معنا دا فال خاصه خپل قلوب دي خو غیري مشهور دا سلور به غیري مشهور شو او هغه و چې کوم درس شي شو مشهور شو وهب تعلم والتي كَسَيَّرَا إِذَن بِهَن سِبْ مُبْتَدَا أَوْ خَبَرَا تَا دَ أَفْعَلِ قُلُوبُنَا بُلْشِ كَمْ دُونَا ذِكَرْ كَيْ حَبْ او تَعَلَّم حَبْ او سوشي تَعَلَّم او آغَ جَعَلَا چِفَمَانَ دَ سَيَّرَ دِي آغَ جَعَلَا چِفَمَانَ دَ سَوْ سَيَّرَ تَعَلَّم دا په د جا س کېږي راي او داه دا, دا په ما چا راي چ راي چې کمدنو په خپلو دغ باند چې ه په ماانه د هب باند ده دا چاانه ده ه با نه دیه چې کو دا په ما د ص یا را باندې را او دا رنگې چې کمدننو تعلم اون په ما د چا راي د ص یا را باې دا اافال تتحویللي تاثیر دي فاالو تحویلليول تاثیر دا آغا دی، دام خپلو که چه کم درو دیر دی، دیکی تراکه دی، نور پا دیکی چې کم ډیر دي دی، سیره دی،, دی جعاله دی، نور رسو آغا بیا سبکی ذکر کئی دی، وحب تعلم والتی که سیره ایزم بی هنسیب دقا رنگیتا چه کم نصبور کوا پا دی بانی مبتدا او خبر لرا، یعنی دیو مبتدا و خبر لسور کئی، خبزنا خب صبور کئی، یعنی دا اعتیتون دا بدل لی، اعتتو مبتدا خبر لنو ورگئی، غز دوش اینو لسو ورگئی، نصب عدیسو سلو ورگئی، خبر لسو ورگئی، نصب ورگئی، احکامی بیارستو